Bilježi Ebu Dawud u svom sunanu Rebu radi Allahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Allah se smilovao čovjeku koji noću ustane da klanja noćni namaz pa probudi ženu, a ona neće da ustane pa on uzme malo vode, poprskaje da ona ustane i sa njim klanja pa ustane i klanja Allah se smilovao, kaže poslanik alaihi salatu selam ženi koja ustane noću da klanja noćni namaz pa probudi čovjeka, on neće da ustane pa uzme malo vode pa ga poprska da ga probudi, pa on ustane i klanja. Allah se smilovao ovim ljudima, kaže poslanik a.s.a. i uči dovu za njih. Noćni namaz nije obavezan. Međutim, podsticanje na noćni namaz supužnika i te kako znači za brak. Postiči na stvar koja nije obavezna, a zamisli, zamisli samo kakav efekat ima da jedni druge postiču na ono što je obavezno, na ono što je vrijednije od noćnog namaza. Ali i noćni namaz jeste taj koji na ljubav i samilost u braku ostavlja i tekako veliki dojam. Zato poput poslanikovog primjera slijedi u braku noćni namaz za ljepši i bolji braćni život.